Місяцю. Я задивився на обриси гір на місяці, в контурах яких удавнину люди побачили каїна, котрий підняв підступну навила вила свого брата Авеля. Місяць неповний, і тому від Авеля тільки передня частина тулуба. З якою побожністю, жахом колись оповідала бабуся про тих, Каїна і Авля. Бо ж повний місяць завжди сходив навпроти наших двох вікон, що виходили у степ на муравський шлях. Однотонно гули мотори. Десантники вже понад годину в польоті, добряче змерзли і, мабуть, більш від нервової напруги. Хтось став просити у кудрявого, бо дав трохи зігрітися. «Баклага десь у мішку», – відповів той, пересилюючи гуркіт мутою. «Не станемо ж розшнуровувати мішок», – підтримав командира завжди насторожений короб. «А на що розшнуровувати?» – від кабіни пілотів прийшов старший лейтенант Іван. «Ось льотчики дали. Правда, тут на деньці лише», – поколотив Баклагу. «По два ковтки вистачить». «Які льотчики!» – здивувався кудрявий. «Та ти що, Іване, оближ хоч тут свої пітерські походеньки!» – босовитим голосом озвався наш тридцятирічний старшина Короб. «А там мушкетер. Івана підтримали Орел, Сокіл і Петро. «Чому б не випити по два ковтки на такому лютому морозі?» Іван подав баклагу мені. «Не хочу!» Іншим разом я відвернувся. Вільному воля, речитативом промовив Іван, віддавши баклагу орлу. Кудрявому не сподобалася та воля старшого лейтенанта. Він узяв баклагу, похитав нею і сказав. Тут справді тільки на два ковтки. Кудрявий був невдоволений поведінкою Івана, хоча й намагався не подати знаку. Командир і сам пригубився до баклаги і передав їй соколу. Саме в цю мить до пасажирської кабіни зайшов хтось із обслуги. «Уже скоро. Підтягнемо ближче до дверей вантаж. Всі кинулись допомагати. Мішки будуть скинуті з літака першими, а тоді стрибатимуть люди». Потім подали команду «Зачепити за трос карабіни парашутів!» Поки хлопці зачепляли карабіни, Уже відчинились і дверці літака. Внизу засніжені поля, Ліси і далекі села. Лише подекуди видно вогники. Біля невеличкої білої плями Черніла крихітна клуння, дах якої був засипаний снігом. Ще мить і спалахнула електролампочка. Сигнал скидати мішки. Двоє з екіпажу, Кудрява і Петро, скидали з літака лантухи. Вантажі падали вниз, над ними спалахували голубуваті парашути, схожі на велетенські медузи. І ще впав мішок. Ще, ще. За цей час літак відлетів далеченько, і пілоти завернули на друге коло. Загула сирена. Кудрявий устиг потиснути мою руку і вигукнув. «Пішов, братці!» Він відштовхнувся, немов, від берега новою і пірнув головою вниз у безодню. За ним я теж намагався якнайдалі відштовхнутись. Правою рукою міцно стискував кільце парашута, так надійніше, бо ж падаєш не як колода, а тільки свідомо. Студенний вітер опік щоки засліпив очі. Проте свідомість як ніколи ясна. І ніби ніякого страху було лише бентежне відчуття вільного лету за якусь мить устиг подумати, що не треба квапитись розкривати парашут, бо ще